Mechanische Stufe 21 Die Phase begann mit der Einladung, so sodass der Courage erhoben wurde, und sie wurden von denen gequält, die mit großer Qual zum Islam konvertierten, um sie von ihrer Religion zu brechen.